Ja, sie redet sogar Gott sei Dank mich, da sollen wir als meisten Menschen uns Gott sei danken. Also Gott sei Dank. Nicht,